grup que ara, després d'uns quants anys de treball, s'ha decidit eh, finalment, perquè he tingut l'oportunitat d'enregistrar un, un LP. Uh -huh. Finalment. I això és bo, no? Una llarga durada, Boníssim. recopilant el fruit i el treball de tants dies i tantes hores d'assaig, penso que és important. Boníssim, sí. En podem estrenar un tema? Perfecte. Pujador, Pujador. Què et pensaves? Que quan et digui. deia que estem excitant les antenes i totes les ràdios i els departaments de promoció i de producció i de programació no et pensaves que feia volar Coloms? Feia volar Bones idees musicals a bord de, de tota aquesta producció que ens està invadint sortosament de la producció pròpia del país. Vols escoltar el darrer crit de la joventut que amb força respon per al nom de Grup Grec? Home, per mi encantat. T'agrada el nom? El nom, ja fa molts anys que el conec aquest nom doncs, i m'agrada. Després t'explicaré, o millor et demanaré què et sembla i què opines del Grec que anem a estrenar, perquè aquí cada tarda o tarda sí tarda també estrenem temes Grup Grec i una cançó quina? Benidosa.